Kapitola třetí Zaujímání pozic Příštího dne časně ráno Judištěra vykonal poslední přípravy. Jeho zvědovému sdělili vše, co se minulého večera dělo v Durionově stanu. S úzkostí oslovil Arjunu. Slyšel si, jak Bíšma tvrdí, že dokáže pozabíjet naši armádu za jeden měsíc? To tež řekl i dróna. Všichni kurovští hrdinové dali na jevo svoje odhodlání. Karna dokonce naznačil, že je schopen vojska porazit za pět dní. Řekni mi o Falguny. jak dlouho si myslíš, že by ti trvalo je zabít? Arjuna pohlédl na Krišnu. Všichni kurovští bojovníci jsou ušlechtilí hrdinové a jsou zkušení v ovládání zbraní, ale nedělej si starosti, milí bratře. Naši nepřátelé nebudou mít příležitost nás zabít. Ve vší vážnosti prohlašuji, že s Krišnovou pomocí dokáže v okamžiku vyhladit tři světy. Vlastním Šivovu osobní zbraň, která je sama schopna zničit celé stvoření. Nikdo z kurovců ji nezná. Nebylo by samozřejmě správné ji proti nim použít, ale nebude to ani potřeba. Zvítězíme pouhou silou našich paží. Arjuna mávnutím ruky poukázal na množství přítomných králů. Na svoji straně máš kromě mě velký počet hrdinů. Až budeme v kočárech projíždět nepřátelskými řadami, způsobíme brzy velkou zkázu. Máme však také tebe, o králi. Každý, na koho vrhneš svůj hněvivý pohled. Bude jistě zničen jako suché listí v ohni. Nevidím žádný způsob, jak by kurovci mohli tuto válku vyhrát. Uklidněný Judištira pokračoval v přípravách na první den bitvy. Obklopili ho jeho generálové odění v Brnění. Všichni se očistili po obřady a rozdali velké bohatství bráhmanům. Se zdobenými meči, houpajícími se jim u pasu, pak vyšli jeden po druhém ze stanu, aby odvedli svoje oddíly do bojového postavení. Časné raní slunce odhalilo pohled na obrovskou pláňku rukšetry, pokryté dvěma armádami. Vypadaly jako dva velké oceány, přivedené k sobě. Vřava vojsk zaplnila nebesa jako hluboké hřmění v mracích na podzim. Když bylo vše dokončeno, opustil stan i sám Judištyra, následován svými bratry a Krišnou. Na všech stranách viděli rozjařené oddíly připravující zbraně a kočáry. Když pánovci a Krišna nastupovali do svých kočárů, zástupy bráhmanů velebili Judištyru a modlili se ke Krišnovi. Podle svého bojového plánu se pándovská armáda znovu a znovu řadila do různých útvarů a přesouvala svoje přední bojovníky po bojišti, čím šmátla kurovce. Ti na to reagovali tím, že svoje oddíly rovněž různě přesouvali, aby pándovci snadno neprohlédli jejich plán útoku. Při manévrování obrovských armád po bojišti se zvedl mohutný oblak prachu, který zaclonil raní slunce. Tisíce slonů, připomínající temné mraky, svým pohybem po bojišti roztřásly zemi. Útvary bojovníků na nablízkaných zlatých kočárech se odrážely na pozadí oddílů slonů, jako zhluky zářících nebeských těles na nočním nebi. Vzadu za oběma armádami se na kilometry daleko táhla jejich ležení, která se svými řadami stanů a obchodů Vypadala jako dvě velká města. Hemžela se kuchaři služebníky a obchodníky věnujícími se svým činnostem. Všichni bojovníci odešli do bitvy, která měla trvat do západu slunce. Obě armády se k sobě pomalu přibližovaly. Vzduchem se rozléhalo troubení sta tisíců lastur. Bubnování a zvuk polnic vytvářelo směsici nelibozvučných tónů, umocněnou majestátním ryčením slonů. Z kočáru se třepotaly nesčetné prapory a mezi schromážděnými jednotkami připomínaly vlny zářivých barev. Velitelé obou strance sešli, aby se dohodli na pravidlech bitvy. Bojovníci měli bojovat jen se sobě rovnými soupeři a rovnocenými zbraněmi. Nikdo neměl nikoho zasáhnout bez varování. Musel ho nejprve vyzvat k boji. Ten, kdo se vzdal nebo prchl z boje, neměl být za žádnou cenu zabit. Ušetření měli být rovněž početní služebníci na bojišti, kteří nesli zbraně a další vybavení. Velitelé spolu nějaký čas hovořili. Když byla všechna pravidla stanovena, Drýšte Dumna se zamyslel. Duryodana a jeho stoupenci spravedlnost nikdy nebrali příliš na vědomí. Proč by tedy pravidla dodržovali nyní, zvláště kdyby se bitva nevyvíjela v jejich prospěch? Když se Bíšma a ostatní generálové chystali k odchodu, Dřištědom na najevo svoje pochybnosti. Budeme ctít tyto úmluvy, ale kladu si jednu podmínku. Pokud kurovci zabomenou na naši dohodu, a budou bojovat bez ohledu na pravidla. I my se uchýlíme k taktice, kterou uznáme za vhodnou. Podmínky boje však jako první neporušíme. Budiš, odpověděl Bíšma. Opustil Drišta Dumnu a bojovníci se vrátili do svých postavení, aby se připravili na zahájení bitvy. To měli ohlásit oba hlavní velitelé zadutím na lastury. Driteráštra seděl ve svém paláci naplněný úzkostí. Teď nemohla dělat nic jiného, než čekat. Starý král se chtěl o svoje pocity s někým podělit a ve Vydurově nepřítomnosti si zavolal Sanžaju. Řekni mi, co se právě děje o Sanžaju. Jsou již obě armády na kuruk šetře? Osud je silnější než všechny lidské snahy. Přestože jsem se snažil svého syna zastavit, neboť jsem si vědom hrů z války, neuspěl jsem. Proč o oh, moudrý Sanjoyu? I když znám Duryodanovu pošetilost, nepodařilo se mi ho zarazit. O této válce jistě rozhodli bohové. Kromě toho je pro kšatry vždy slavné zemřít v bitvě. Sanjoy měl pocit, že už nemá příliš co říci. Mnohokrát se snažil poukázat na to, že vina za neštěstí hrozící kurovcům nepadá jen na Duryodanovu hlavu, ale i na samotného krále, který to přesto nedokázal přiznat. O králi, člověk postižený neštěstími, které jsou výsledkem jeho činů, by neměl vynit bohy, osud či kohokoliv jiného. Každý z nás získává spravedlivé výsledky vlastních činů. O vůdce kurovců, ty jsi nejednalocnostně. Pándovci snášeli pro následování tvými syny a vždy doufali, že nakonec přece jen nastolíš spravedlnost. To jsi však neučinil. Nyní ti zbývá jen naslouchat líčení o zabíjení kurovských hrdinů. Během sanžejových slov do komnaty náhle vstoupil Vyasadeva. Když schopný vidět minulost, přítomnost i budoucnost řekl. O vznešený králi, tvoji synové a všichni ostatní králové dospěli ke konci svých životů. Schromáždili se k bitvě a všichni se navzájem pobíjí. Připomeň si změny, které nevyhnutelně přináší čas a nermuť se. O dítě, jestli si přeješ bitvu vidět, umožním ti to. Drita si povzdechl. Nepřeji si vidět umírat své syny, o vznešený mudrci. Dej mi možnost o průběhu bitvy naslouchat. Pak tedy udělím schopnost vidět ji sanžajovi, odpověděl Vyásadeva. Mojí milosti uvidí vše, co se odehrává na kuru všetře. Nebeským zrakem uvidí i skryté věci a vše, co se děje v noci. Během bitvy nepocítí únavu. Pokud jde o vítězství, to se přikloní na stranu spravedlnosti. Bez ohledu na to, kdo zvítězí, bys však měl vědět, že téměř všichni bojovníci na obou stranách padnou. Tak pravý znamení osudu. Vyasadeva popsal zlá znamení věštěcí zkázu pozemská i nebeská. Tisíce dravých ptáků usedali na vrcholky stromů a radostně krákalo. Volavky s pronikavým křikem odlétaly jižním směrem. Slunce bylo za úsvitu i soumraku zastíněno trojbarevnými mraky. Podoby bohů v chrámech se potily, třásly a v některých případech dokonce spadly na zem. To vše svědčí o velkém krve prolití. Mnoho hrdiných králů usne navždy, objíma je zemi jako svou milenku. Vyásadeva také popsal, jak zlověstné postavení zaujaly planety. Po nějakou dobu k ním takto rozmlouval a nakonec řekl. Věz, že tato znamení věstí k šatriům záhubu. O tom nemůže být pochyb. Dritaráštra pozvedl svoji tvář k ryšimu. O této válce jistě rozhodli bohové. O mudrci, nedosáhnou všichni kšatryové končin vyhrazený hrdinům, zažívají tak nikdy nekončící štěstí? Smrtí v bitvě určitě získají v tomto životě slávu a v příštím životě radost. Deva neodpověděl i hned. Soustředil mysl v meditaci a potom řekl. Čas ničí vesmír a všechny bytosti v něm. Nic v tomto světě netrvá věčně. Poté, co bylo vše ostatní zničeno, přetrvává vás duší pouze cnost. Ukažte svým synům správnou cestu. Všichni byste měli následovat Kryšnovu vůli. Tato věčná bytost osobně ukázala pravou cestu cnosti, ale vy jste ji nepřijali. Vraždění lidí, zvláště příbuzných, nemůže nikdy přinést nic dobrého. Védy je vždy zavrhují. To, co se má stát, můžeš stále ještě odvrátit, můj synu, ale tvoje připoutanost ke království ti v tom brání. Tvoje cnost se rychle vytrácí. Dovolil si svému synovi, který se narodil jako zosobněná smrt tvého rodu aby vedl kurovce do záhuby. Drita se svěšenou hlavou poslouchal tvrdé výtky svého otce, které pronikaly nehybným tichem prázdné komnaty. Jakou cenu má království získané prostřednictvím hříchu a přinášející pouze hřích o králi? Chraň svoje dobré jméno a svoji cnost. Pak se ti podaří dosáhnout nebes. Nechť mají pánovci svoje království a kurovci mír. Dritaráš byl před mudrcem na rozpacích. Žalostným hlasem se snažil hájit: O nesmírně mocný Ryši, tvoje slova jsou bezchybná. I mně je známo to, co víš ty. Věř mi, prosím, že nemám sklon ke hříchu. Moji synové mě neposlechnou. Snažil jsem se, jak nejlépe jsem mohl. Neopouštěj mě. Ty dokážeš ochránit moji slávu i cnost. Považuj mě za obyčejného člověka s dobrými úmysly, ale omezenou silou. O, vznešený, jsi uctívaný praotec všech kurovců. Buď ke mně milostivý. V bylo jasné, že kurovcům již nemůže nijak pomoci. Vstal, aby odešel. O králi, odcházím. Přeji si ode mě naposledy ještě něco slyšet? Ano, je zde jedna věc. Jaká znamení věstí armádě vítězství? Král se stále nevzdal naděje, že by jeho synové přeci jen mohli nějakým způsobem zvítězit. Chtěli vědět, jestli tomu něco nasvědčuje. Kurovské síly jsou konec konců téměř dvakrát početnější než pándovské. Vyásadéva mu pověděl, jaká znamení věstí vítězství. Poznal, na co deteráštra myslí a proto řekl. Na velikosti armády pramálo záleží. Rozdělenou a prchající velkou armádu je obtížné přeskupit. Důležitější je odvaha a přátelství vojáků. I 50 dobře vycvičených mužů, kteří se dobře znají a necouvnou, může porazit celou armádu. Vítězství v žádné bitvě není jisté. Proto je vždy lepší vyjednávat o míru. Výsledek dosažený vyjednáváním je nejlepší. Výsledek dosažený rozkolem průměrný a výsledek získaný válkou nejhorší. I vítěze postihují těžké ztráty. toryši odešel a komnatou se rozléhal klapot jeho dřevěných sandálů na mramorové podlaze. Sanjaya začal popisovat události na krukšetře a Dritaráštra znovu a znovu dlouze vzdychal. Na bojišti Judištira hovořil s Arjunou. V porovnání s nepřítelem je našich vojáků jen pár. V takových případech Brihaspati doporučuje útvar ve tvaru jehly. Rychle tímto způsobem se naše síly, o oh Dananjajo, nebo tak, jak uznáš za vhodné. Arjuna stál před svým bratrem odjen od hlavy k patě v neproniknutelném brnění. V rukou držel gánivu, ze které vycházela duhová záře. Poblíž stál jeho kočár barvy ohně a na něm Krišna, jenž držel opratě bělostných koní. Pohlédl na Judištyru, který zářil ve svém blištivém brnění a šperky ozdobené přilbě. Seřadím naše síly do neproniknutelného tvaru Vajri, který vytvořil Indra. Na špici postavím bímu. Jen při pouhém pohledu na něho se nepřítel rozprchne jako stádo vyděšených zvířat při pohledu na lva. Neexistuje člověk, schopný pohledu na rozhořeného vrikódaru. Bude naším útočištěm, tak jako je Indra útočištěm nebešťanům. Arjuna nastoupil do kočáru a vyjel se šikovat armádu. Vedoucí oddílu kočáru se rychle pohnuli ku předu, a seskupili se do tvaru dlouhého bodce, jehož špici tvořili býma dižta nakula, sahadéva a drištakétu. Tyto generály doprovázeli sta tisíce vojáků, třímající meče oštěpy a sekery. Armáda se s dunivým rachotem pohnula vpřed, z boku chráněna velkými slony v ocelovém brnění. Za bodcem se rozšiřovala do větší skupiny, tvořené jezdci a pěchotou, a zezadu útvar chránil Viráta se svojí a šouhyný vojákům. Nakula a Sádeva chránili býmu po levém a pravém boku, zatímco Abhimanyu a Draupadiny synové ho střežili zezadu. Nedaleko za nimi následoval Šikandý chráněn Arjunou a pevně odhodlán zabít píšmu. Judištera zaujal postavení ve středu armády. Kolem dokola ho chránilo mnoho bojovníků na kočárech a připomínal slunce obklopené zářivými planetami. Nad jednotkami čněli prapory bojovníků jako palmy zdobené zlatem a stříbrem. Nade všemi se zdvihal Arjunův obrovský prapor, na jehož vrcholu hanumán vydával děsivý válečný pokrik. Armáda se sunula ku předu a býma točil svým kýjem a řval. Zdálo se, jako by kurovce spaloval svým pohledem. Naháněl strach i vlastním vojákům. Jakmile se pádovské oddíly seřadily, zastavili se a očekávali rozkazy. Oba velitelé měli před zahájením boje zatroubit na lastury. Pádovci hleděli k východní straně bojiště, kde se po celé šíři obzoru, kam až oko dohlédlo, táhla nesmírná kurovská armáda. Zvedl se silný vítr, unášející ostré kameny a oblásky. A z oblohy zahrmělo, přestože nebylo vidět žádné mraky. Padaly meteory a země se třásla. Slunce zastínil hustý oblak prachu. Bíšma při pohledu na vačru pándovců se řadil kurovské jednotky do tvaru určeného k obraně proti ní. Se svojí bílou přilbou, bílým praporem, bílým lukem a bílým slunečníkem nad hlavou připomínal bílou horu. Durjoda najel uprostřed armády na slonu barvy modrého lotosu. Zhora hora nad sedadlem ho chránil velký bílý slunečník. Na rameno si položil svůj velký kyj a obok opřel luk. Opěvovali ho básníci a pěvci a chránili ho sta tisíce vojáků. Všichni Dritarážtrovy synové tvořili součást jednotky podléhající bíšmovi velení a jeho osobní ochraně. Proti pánovcům postupovali nesčetní králové a princové ze všech částí země Koule obchopení svými vojsky. Za všemi vojáky jel na zlatém kočáře taženém ryšavými koňmi dróna. Judiš teda při pohledu na kurovskou armádu v čele s Bíšmou opět pocítil obavy a obrátil se na Arjunu. O hrdino mocných paří! Zdá se mi, že Bíšma seřadil své jednotky do neproniknutelného útvaru. A nevidím žádný způsob, jak otce přemoci. Právem se pišní neomezenou silou a nehasnoucí slávou. Kdo se k němu v bitvě dokáže přiblížit? Jak můžeme zvítězit? Judiš teda působil zdrceným a sklíčeným dojmem. Arjuna k němu promluvil pouzbudivými slovy. Slyš o králi! O tom, jak jen pár mužů dokáže přemoci obrovskou armádu. V dávných dobách, kdy nebeštěné bojovali s démony, to vysvětlil Bryhaspati. Vítězství nezaručuje odvaha, ale pravda, soucit, zbožnost a cnost. Milí bratře, bojuj s důvěrou, že vítězství je vždy tam, kde je spravedlnost. Na Judištyrovi byly stále vidět pochyby. Byla jeho věc vůbec spravedlivá? Zdálo se mu, že příčinou této války je jen jeho touha po království. Arjuna vycítil jeho pochybnosti a pokračoval. Máme na naší straně Krišnu zosobněnou osobněnou spravedlnost a pravdu. Nárada řekl, že vítězství najisto připadne Krišnovi a všem na jeho straně. To je jeden z pánových věčných atributů. Jeho moc je nekonečná. On je původní osoba, stojící mimo tento hmotný svět s veškerou jeho politikou a utrpením. Nevidím důvod, proč by se směl moutit, když je na naší straně tento pán nebešťanů a přejetí úspěch. Pomyšlení na Kryšnu Judišturu uklidnilo. Přehlédl svoje jednotky. Je to přesně tak, jak říkáš, Arjuna. Krishna si toto střetnutí přeje a my bychom tedy neměli váhat. Řekni našim mužům, ať bojují ze všech sil. Čestně a s touhou dosáhnout nebes. Judištira pak rozdál milodary početným bráhmanům, kteří ho doprovázeli na bojiště. Obklopovali ho Rishiové, kteří kráčeli v jeho blízkosti a pronášeli hymny na jeho oslavu a pro zajištění přízně v bitvě. Obdarování zlatem, kravami, ovocem, květy a oděvy a modlitbami a védskými mantrami na rtech pak opustili bojiště. v kočár se přesunul do čela armády. Kryšna řekl. Tam stojí onen mocný hrdina. Bíšma, který vykonal stovky obětí, spaluje nepřátele v bitvě a brzy napadne naše vojáky jako lev. Chrání ho nesčetní bojovníci, tak jako mraky zakrývají slunce. Zvol si za cíl jeho Arjunu, protože nikdo jiný se mu postavit nemůže. Krišna Arjunu vybídl k modlitbě k pohyni Durze, aby ho obdařila silou. Arjuna se skočil z kočáru a poklekl se pětýma rukama. Stváří obrácenou k východu pronášel hymny zvét, aby si vyprosil požehnání mocné bohyně hmotné energie. Během jeho modlit by se bohyně zjevila na obloze nad ním. O, synu Pándua, vítězství tě nemine. Pomáhá ti nepřemožitelný nárajan. Žádný nepřítel, ani mocný Indra tě přemoci nedokáže. Durga zmizela a Arjuna vstal. Považoval se za požehnaného a tak s radostí v srdci opět nastoupil do svého kočáru. Bíšma viděl, že obě armády zaujaly svoje pozice a očekávají začátek bitvy a proto pozdvihl lasturu a mocně na ní zadul. Bojištěm se okamžitě rozezněly stovky dalších lastur, neboť se k němu přidali všichni přední bojovníci. Najednou zazněly všechny bubny, polnice, trubky a rohy a jejich společný zvuk připomínal bouři. Arjuna a Krishna uchopili svoje lastury a jejich táhlé a mocné troubení se rozlehlo bojištěm. Bíma, dvojčata a všichni ostatní přední pándovští bojovníci také zaduli na svoje lastury. Kurovci po zaslechnutí tohoto nebeského zvuku cítili, jak se jim zachvila srdce, ale bíž mu to povzbudilo. Rozpoznal hlas Krišnovi transcendentální lastury a oči se mu zalily slzami. Stál tu věčný pán všech světů, Připravený chránit svoje odané služebníky osobní účastí v bitvě. Bíšma pohlédl na Arjunu v kočár. Krutý osud ho postavil proti Krišnovi a pándovcům. Povinnost je nepochybně všemocná.